CE aquestes dues lletres són les que ens revelen si un producte compta amb tots els requeriments que estableix la Unió Europea segons un decret de desembre de 2001 per a poder-se comercialitzar, per exemple, a casa nostra, a Catalunya. Aquest segell és element visible que ens determinarà que el producte que tenim a les mans, des de la ràdio que teniu ben a la vora fins a una càmera fotogràfica, passant això sí per una joguina per anadons, ha superat els tests als quals es sotmet per confirmar aspectes com ara la seguretat en la seva manipulació. Per tal d'apropar aquesta idea, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acull l'exposició Amb tu segur, una mostra orientada a famílies i centres d'educació, entre d'altres, on es repassa a través de cinc àmbits la seguretat en els productes. La tasca de detecció d'aquest aspecte centra la màxima atenció a l'hora de permetre'n la comercialització, com explica Jordi Anguera, director de l'Agència Catalana del Consum. La veritat és que les joguines i la horicultura, és a dir, xumets, iberons, patines, són els principals productes que retiem. També és veritat que també són els que amb més insistència... a Eh? També hem de tenir en compte que els nens són un col·lectiu d'especial protecció per tant, també fem més proves sobre aquests productes que no... Doncs sobre els productes més industrials. Però, per exemple, l'any 2008, el 90% dels productes que vam retirar i destruir corresponia a joguines, horicultura i cosmètics. En aquest sentit, es sol tenir la imatge que la majoria de productes que no superen aquesta fase provenen de països estrangers, sobretot els asiàtics, un fet, però, que justifica tenint en compte que la majoria de joguines que es comercialitzen es fabriquen en aquells països i que, per tant, concentren gran part del mercat. Centrant-nos a casa nostra, a les comarques de Barcelona, és on més productes s'intercepten que fa als productes retirats segurament estem parlant del 85-90% del total també, de tenir en compte que les comarques de Barcelona concentren la major part de la població i també és veritat que molts d'aquests productes els retirem en col·laboració també amb les aduanes i per tant doncs, el port de Barcelona que és un dels principals llocs de descàrrega de productes fa que molts d'aquests productes que potser s'havien d'anar a vendre doncs, en algun altre pont, quedin detectats i retinguts a la província de Barcelona un apunt, i és que aquí pensi que cada cop s'estan aplicant més mesures de protecció no va mal encaminat, però tot plegat s'adecua a la percepció del món, perquè l'organització de la mostra assegura que les mateixes empreses ja apliquen criteris superiors als establerts per la Unió Europea i també als usuaris que van més en compte en el seu dia a dia.